اللهم <سؤال> صل على خير قلبي الله ولا خير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء من النوم وما نميرا منا نعسنا ونسينو مصني فله رحمت مسائل الوضوء کې تفصيل فروکړو یو خو واجب ته وضو نو واجب تو جو او خړه ختم کړي دي د مختضیا د نقل زنی دا غنغه غیر یقینی دي زنی دا غنغه دي چې غیر او هغه ذکر کړو صدا نما فيه دي کمشګه دي چې نو واکې استعمال د وګړو په طبقار دي بابا قلنا مصلى غذكرو من لم يتواضع من الاحشاد باب ماذ من السوق من ماذ من السوق بابا حل من اللغان هغی استعمال لوگوں پکیو روزم تصن نا مند باب من غیر حدیثین و يدعى له شیء ما کتاب بابا و باب دون غیر حدیث دو منو انا ذكر قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث بقول توكجد قال كيف بقولك انت ترى احد يذو مال يكفي السلام عليكم قال حدثنا قال حدثنا قال قال قال قال قال قال قال او دا <متحدث> قسم او د سونه کول دا خو د نظافت لپاره دي ته چینه چینه خپل وضو او زموږ سره په دې کې مخکې تاسو ما ویلی و کتاب وضو اول باب کې چې صلوات متعالزه کو دی او احادیث کې یعنی کې رسول الله صلی الله علیه و شان پدې کې سوه امت <متحدث> شان پدې کې نفر اگر نه درغری دا خو هو ته په استعمال ديږي پکې لکه نقل حضور نه غراغ دي دا مين نن چې د مصلی فله رحمت بږي کې حمد شونهږي چې او د اسما ترجمه تلبه وضاقه مره کبینا تشتی بابی جوی منا نوم ساهم گونا طول دی طرف دوائی چناخ دلوزون رجی من نمیرا منا ناسات و ناساتین والخف قطر سوک جی نینی منا و ناساتین دیو ظل ترکول خوب را تغییر دو خوااس باندې تغیر را شی خوااس ته په স্বর্গ باندې او حق پای چې په سر باندې هم تغیر را شی ژوندۍ هرڅ صد المؤمن د ویتی بنا خپل کې ځان ته حره او وي صلی فیرقد ذی فإن أحدكم إلا الصلاة هو ناعس لا يريد إلا الله يستغفر فيصب نفسه زانتك خندلك بلتبه الجهود أروس الحديث بهذا أنا ساعي فإلا ناساحه في الصلاة فاليتم فالينام حتى يعلمه ما يقرأ دارساني حديث محدد تفسير صداهو او د کېدل چې دی نوم براینوم نه دی د باسو د ديشي نا دانوم حتا یا رم یقروا خو په تفتیده د سکی کی دغه نه چوده شوه را حدیث خدای یې راغلی چې مونږ دی حدیث یودا له چې کنه حد کومه ځاې چې څوک چې صلیو نه اس نه لیدل الله یې چې نفسه راغلی نما صدر الهی <سؤال> چ پالیر <سؤال> او دوه کوي څه صحه دی تفسیر چې د وفی کوي به په په کې وندارانه چې نوم نه پیږي نو نما سنی عادت کیندادا شکل یو طرف ته توجه شي او مکث خبره کوي دا نه چې ربل طرفه څه څه دلتا حدیثا کشانچرا ہے. بل طرح تا فضے باب کیا حدیثتا دے ده سنو نزیدن دی نکل کری. خودو سنو حدیثتی پلے کے. دا ماہیور اوید دے انما العنان وی کاحسہ ترگی چیدی دارتا د فرمودو پور چې کله تر کې پټ شولې فایدانامت عین استطلق الیکا داری میره دې دا نه خدا مریږي سترګې پټ شیخان درخاله پر خارګي ګل روي دې رسول الله ص فرمایي دې ما طور دې وکاس العنان فالنام فل يتوزا ابو داوود نقل کړی دا مشکات که کاری سطحوگو رئی. ایتا کسما دا الفاظن داگوی. ایمان بخاری ایمان صلیم حترالا ایمان بخاری سطحیصلا نکی سیده لادا. ای موفق ہوئی اللہ رحم کی هاگوی ایتا کسما حدیث ویجی بلتر نوم نوم ناقض حدیث رجی دارچه خلص و عدیب ابو موسی شریر رضی اللہ تعالی سعید نموسیب اگمی مجلید و صعبہ حقیقو هم دیعا حدیث تا گوری شپرناس و پناس ستین تخف قماندی آوداس نماتی وی ابو داود و کې که دانس رویت هم ده رسول اللہ اسلام صحابه و انتظار دیا شاکه و دا محصن نمانزر حتی تفقه رسول صحوم حتی چسرن بیدنگا و نمدلر بیو ملک و لائی تاوزه و نو دسوینکو خدا چه هم دا دی انی لأسمع دی احلی مابه دني کټانو خناره هموري خوبه خنه هو تاسو یان هملا کری دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روي موثق دلته نه دي ذکر کړه دې دې کې نه دې ذکر کړه یا کاچی صحطہ سره واړلو یو او ته صحرا واړلو وي پنځه سو حدیث ګورای د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم شوق ال عنها ليله الفخره حتى رقدنا رمات یاقالنا 81 صدا حديث 530 نمبر حديث وہ دو شلو سمے یاقالنا سماخر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سما قال سلاح نبی ڈاکسا ما حادیث دلائیزم که بو خایده نکلتی لیتا. ڈاکسا رب دم رد آئے چه دا مانذب پی انتظار چی مزنی و حسن بسی اسحاق امدر آئے امام شایفی سے بیاقول دعون دے چو نوم ناقید و معیر رضی اللہ تعالیٰ و عجر رضی اللہ تعالیٰ و غرابیتونو تقولی کہ انما العنان و حدیث تقولی درہ مذہب زہری دے ربعہ دے درہ اوزعی احمد جمہور وی نوم مستقردہ ناقض او چې مستقرق می لانه ده ناقض ده چادورم قول ده نام ممتقه ناقض چې چه بخلق ده صره بخلق ده چه بوزه گی را د مخال او د دا ساجد تعالی کیسه څنګه د دې کې استعمال د خروجی څنګه مخال لري چې نه فقظ د ساجد اده دی یو قول دا هم دے چه ڈڑاووئی اس تھی یاوٹی از ناقض دے چه یا نئی ناشتی دا اتم قول دا یا نرے نوم فی نفسیی ناکسیز میری، دکا ناکسیز نواقد و تفسیل ما تاوستا محفی کرده دیگه. راح نار فقط خروج نجاست دیگه. اویران اندائی قاقهات و صلات کیونده. نو خروج نجاست دیگه. ایمان مالک گرد، ایمان شایفی رحمی اللہ قلیمان دیگه خروج من سبیلین دیگه. مطلقان وی امام شاکی و احمد و امام مالک و خروج موتاده وی تنقیش شویده، نوم کی خروج نجاست نشته، البتا کلنو سبب بزی پار ده خروج شیر بیناس بیلین رای ده مبتلای بیلی اعتبار ده کوچری به پرورتا دی دیږي شریدار زموږ قوت په پرولتلو زمانات فلسي او دستی کې خوخه خرد شونه یادسته کې کوچری دا خېره نه او یتینیو چې نې خرد شې نو د څه نه کوي البته دې کې شه حسرو فراغ سره خو دې دې تجربه صدیره لیتالو خرم، و نوم فی نفسی ناقلیه، هر کراچه نوم دا دیو جنه اقل دردی چکیجیشی تخارشویی، یا اوکس شی مبتلایوی پی انتلاق ریح ابتلاو ریح کی مبتلایوی، او د چنيتييي دا او ريح چې معذور دي خو نه اخیز ندي او خلوی د وقمنه نقل لري او فاضل الصلات میرا لري په لو زار کا چې داګه د فار نوم نا کې دا کجنو په حالت کې خروج لري احدی او د دې کسه خروج د ریا شریدا نه کړنري د دې وجنه کو خروج وقره لري ډیره خروج وقنه راغله نو په دا اوسه کول نه دی را قال تعالى يقولها د دي جن او اخلا تر با بو حاصل دم پر با بو حاصل څون صرفه پري د مصل مسایلي د بول به مصالې د خپل دوق مطابق مې کتابونه ولکړې دي 76 بار دې بابا اپا دې دې کو توا دغه بول د عام ذکر کړي یو کم هغه باب وګړي بابا بول به د بول مسل شروع دا مسلسل د بول په دې کې مصنف را درېباونه جوړ کړو باب منو القبایل لا يستر من بوله باب ما جاء في رسل بول بابو میرا ترجمه مطلب باب بابون میرا ترجمه مطلب د دې درېونه بابا مسائل تثبیت کول متقارب دي بیت 15 سم باب او کم شवेत باب د مسائل تثبیت کول متقارب قریب قریب د ماستې سره که هر رسول تنو چا کې متاهلته و دې لحم شاید یا سین دی یا لبنی من غیر حدیث دین میکه و څومره خلک خو به دې بر تر بډې رحتیات کې برابر من توی دین چې دې احتیات من الکبائر اللہ یستر من بولیهی لیخورا کبائرن را غطگنا را ایسی حریف کی بیالفاز دار چلی بلا کانا حضما لیستر من بولیهی ہم دے دب ترجمہ تلباب چلی اکلا ہم دب شان لا يَسْتَرْ مِنْ بَوْلِهِ كَلَا لَا يَسْتَنَرْضَهُ مِنْ بَوْلِهِ رَجِيكَ كَلَا وَلَا يَسْتَبْرَهُ مِنْ بَوْلِهِ استطار و استنظار و استبراء بادری واندرین استطار خلیت وائج من اعیون مختی کینی بولبرار پی الحوادث عام سره مختی تاسو ته ذکر کړي دا په سره په دې کې مختلا شي درک نه دګی نه کیدنی بوله ترام دې ته لیدې ناچار دی خودنو ورو پارته کتل مومنو وی او تر بګونی او په کوشش کې ځان پناځي ته ورته مجبور شه الفتا <سؤال> کو چیرې استنجابه مسلوونه استنجاته دي نکيني هغه د في اختيار دي چې په دې دی دې یانه یو دي بیا کوي مونږ زموږ دیو کیو بیر وګوري قد حدنا متجاوزنه یا ستو متفاحشنه یا ستو اعاده وکي متفاحشنه لمونځ شوې تحقیق متشور او تنزه او ایستې دانو او داسې چول ولپ او ځان درشاره څنګه ته تلپ کوي به دا د څه وګولو دا چې خپله تجربه کوي باندې او دڅو چې یی دا چې دوه قدمک دی کو دې کینی کو داړه وای دا چا لیکن د استبر او د وصایص او استناق کوي دې کاسمه سوسی دا غې د خطراتو شوب ډیر ویل چې موږ اوس سوچ نشو کوي هغه د پرديشت یان روسا زان تداریک کول چيرا دا شک ختم شي چغني دا د توبه ته غوښ دینه هغه ما ځان توبش ملي راغري فقاهت نو ته جيرنه هم خي حديدي نه باستا تواییر شدید. موسیقی بری باب کی حدیث دیر عباس دیکھر کر دیو. حدیث دانے سے کر دیو. حانی ابن عباس قارنیت قارن مرن نبی وصل اللہ اسلام من حیطانی مدینہ او مکہ شک وا سمعا صوتي ثاني وا زباني في قبر معذب قبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي وا زبان ما وا زباني في كبيرن ذا معذب دي خبره کې معذمي ثم قال بلا او يو چوته فرذن کوله د بولنان او دا بل چنو دما اوړ چړي د یونا بلته سدهړې ری دی بیرا اوصلال لاخته ف سره نوماتقره کې فرتيې دوټکړې فول د حالله پل د قبلما کې سره پارواندي د اشده کې خللا فکې ل دا لما فته حال قال علم وان حطف عن ما ما لم ت وسا شي شَعِدْ شا ذا تنا ثشي تر تو چه دا وشي ني بي با بدك با ما جا في غسل بول وقال نبي اسلام لصاحب الكبد كان لا من بوله دامه كان يري عباس تريد دي کی اپٹ اغه زریدا او کو جوړه مې کوڅه وا مطلب دا بوله ماقول لحم پرې کې نه دا نه سال بول وېم سې فټ بڑا آنجار ګرځوک احنا پرد کے پری کی هبود انسان مرای بیا استاد کتاب ګورو چې تاسو وګورئ بید آنف رویدی کرکر خانکان رسول <سؤال> اللہ اسلامی دا تبردیل حاجتی آتیت ویمائن فیعکر دیل استنجاب الماس حاجتی تشرا دا دی تحفیق محی تیر شویدی بابن دا باب در باب دی تو سمعویلی شیدی تسوییو باب در باب و سخون در سخونو حدیث در حدیثو او هغه و احمد نه پیری چې د مصنف په صحو شويدا او کنا دادو کاتب نه صحو شويدا او کنا مصنف اوس راځي مطلب زده او ژوندۍ پاتې نسته اپ ته <تصفيق> تشخيص دلغان دي نه دره د مصنف خپل غوغ ده غوغ د دیواجي باندی د دې چې کومه خوخي هغه وي هغه نه وي روان شوې کار نو پیسې نه ځانل ګورم هغه ته ذکر د زبادا ټورچر تاته چې ما کومتی ځانل من <mile> گوای اسماعیل میتوه هغه دراجې پرمیش کې زګا کونا راوړو خليوال نړ خون ته من گو استاد ډیر <عزور> مشه را ديمو او دود دې چې چې ابراہیم مرشد او فلار او عبد المجید مرشد ما دا کی بابانی مشهورو ما جو هغه په خبره کې کېري دل دی زالو تجربه لري او کسانم پی جاندلی او سکاپ سکاو. جاغاب بابا بتا زکات کی کنان و بابا باویرشنه زکات رامان yeکی استا زکات رامان یکی این زکات رامانی کی بی بود تسنگوینا استا زکات رامانی می کیی جاغاب بای کتدا خبرا ولی که زکات رامانی کیو دستا زکات رامانی کی دستا ولی حضای تعیم شطا غریبی حکه زکات در کما کو غریب نه نه در کما کو ان غریب نه ما کو بنیر کرے باندې نشته ده ده بنیر وکره غریب نه ما کو بنیر کی و ده الا فزوری غریب نه ما بنیک غریب حنا نشته و کنه خطات ما یجب بنیک غریبانه نشته نه په خبره کې بچانه سي کرے او کوي چې جنۍ وخخی فرنا وینا او کوی اقد بازاري بابا اونته کوي دغه باندې <متلاح> ته بول موجود کښې دروانی <متلاح> او دې باپ ته ته ضرور ورو ما کيو خبره کړی وا چې ولا نیاز کور څوابو نه نهاس او سيردا خبره مې کړی دا سينجي چې تفضرغه چراشما دا حديثي معاباد په دې غر کومه صدق خدای دې حقې دبول نه نشته کوئی ان دا حدیث کاران دیکھ کے تے نشتے دے بول ناس نشتے من البول ہم الاخر پکانے یم من البول متفق دکرے اگر کی پیو من بول ہی ذکر لیکن دین په دې پرې ورکې لا یسترو من البول زوړه د څه څخه دای په تناقضې ده خپل بول نه ځان لا یسترو من البول زمان من په دواړو حدیثه مې یا مڅو استتاج من بولې هی د انسان نه پکار دی او استتاج من البول هم پکار دی مطلق بول نه هم پکار دی استتاج پکار دی پټولہ حدیث باندې عمل څوک یې ها احنا کوي ولیک کوي هم 17 من بولي پکاردې او سسنگره جی ها مو تا کوي بولي پکاردې ascii وې وې مو حدیث عمل کووله له ما دې شويه پیګې نو اځو هم بوخاري عمل کو دا حدیث راځه دا به دي پته ودیږي پدغه نه فدی واقع کی یو چنګ خبرې دي ته متوئی شي فنی خبرې دی په کې تفصیط تحقیق دی شیطان دا با شیطان او ته کوی چې دینه شاکر دیوال ته وي ورته په داخله دا غیر مسلمو زکر مسلم کی چه کم رویت رجی دیم جن سالو سوات رسم ما سبحدا مشکاچی کن اجتماع سبحدا تصور اللہ صلی اللہ علیہ السلام ویداخت بن نسوک یعنی یو سڑوی انا خالفتا فمتا ماتو خالف شرک دا کی تاسو إنما جاءت في قبلين جديدين موصندي أحمد مر بالبقية جنة البقية بأيدي ورغل ويقولون من دفعت اليوم وهذا دليل هم ما يعذباني إلا في العيبة والبول والشرك بې دې موشتګ شفاطه پیدا کیږي به هغه به تاسو بوله پیدا کیږي به هغه چې موزه او هغه چې کدي هغه فی حات من بن نجار وعلى بغله النحو او هغه بغله دڅو کو حتاک کاد تلکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروله دا چې ټوپونه ولا قانون دی دا یو مطلب فشلا دا د ځان ځای راغلی دیمه مسله دلته ده چې ما زباني فيه كبير بلا قانون په 14 دی چې نه په سابقې نقل کیږي قانون د بلا ته نه چې نه پیسبقه شي یا تناکل په خبره کبيرو اې د علما دې کی دا جهته مختلفه سمجه ما کی او تنا نبي کوي بای ولا ثابتي برا او جه تنا جدا دې <تصفح> کبیر انکم بی بلا کبیرن اللہ فرماندی په خپل یو کبید مو بقات ناندی مو بقات سفجر بلا اشو وجه نه دی او سب مو بقات کی دم لري او څنګه دی په تدبیر تګران کار نو چې ځان ته ساتل خبرهونه یې دراوې دي ګران اتا ګرای دې ته کبیر دې نو ځان ساتل ګران دی په دې پهښولای ما چې ته دې کبیر شي نفسه نو لیکن کبیر شو بوتلانو صلات ته موځي شو څه ته شو کبیر نو لیک ان تکرارې کبیر شو سمته یې مې وکړ دا تا وی راځلی خبره موسانیف پده دیم باز کیی لی سیوہ بولن ناس اول کے لائسطن من بولی ہی و پده دیم کیی سیوہ بولن ناس موسانیف علی رحمت دا خبره اقلا واللہ آم شاید چه در دبول الحیوان نظریه بدلی څوستي بابو دا کړه دي ورس په بابو او با به دې بيد وداه باري په دا دي چتارو سوا پخلا ودا او دا هان دا مادنیهی چه مطلقی بول مراد دی. او رسول الله صلی اللہ علیہ السلام د دا امی معاید دا تدفیرنا فاریخ شو. بابا نیس تا زغتر را رہے بېت کوڅو کې د غوېبینا <سؤال> هغه ته په جواب کې دبا ساری <سؤال> ساتلو هو دا بولنه به د ان ساتو کان ایرا ونمن دای څه د مين بل لها شهور باندې کیه او دل 314 300 سره کېدلې کوم حشوک جمعاج می جبل کې جمع دغه څنګه صحیح رسول الله صاحب راسته څنګه رسول الله صاحب چې پکې ته ماال پیغام نړيستې برابر استین دا دا تاسو دې مختدي دي چې مو ټول په بول د دې کې شارحین تا بلې مسلې ته متوجه شي شارحین دا یو غم پیدا شو دی چې دا بولودنه ني ني ثمنا دی چې به دې دې کوي سو کوئی بول د نضافه ظاهرينا خلاف دې نيما د نضافه باطرينا یو درزه پټه ظاهرينا پر د زبل د ثنا د دې وړ نه یو دې دې څوک یې دا دواړه خطرناکات باید دي هو دې دامو دکیږي فساد د صلات او حرب کامل نوي ان مېما موسیکی کې قد و قتال تا هيني پیږي اوكي مچو اوول حساب دماندې او د انو دي مجالم کینه هي ضرورت نشته دی تعین تاع فی ذکر لاوری د فی المورید نبی سنت ابي جنبه قران فی ذکر د سنه نه د فی المورید نبی پا یوزی مانی پراتون او پا دیبات حالو جوزه که یوزی کارمان. رسول اللہ اسلام جریده پرمین جدا کول فمت تفسیری متوجیشی، دا اول تحقید دینا، لیکن ما که تحقید جریرہ هغه ته وای چې پاڼې پوره نوي او به پدې کې دا وینا کول لال لوی حققان ما ما د تیم وسا تحبيب ما تر وچه دوه پوري وي او د دینه خلق مخکی ان باتنا چه دا شینی دا اللہ تصبیق وی عظام بتدک خفیفی او ظاہری دا دا دا شین بوٹه د الله تذیحات وی او دام پسی بیجی انتراجی چه داود شو نا عظام بردی عود کی جی دا پیغمبر شپاعتو دا اللہ رحمد دی دې یو چانه اګه بل فقله شو به په باندې عذاب وشو خدا حدیث په مقصد باندې یو څو فوار نشي مشکلات یو کې ډېر پریشانی جوړږي به دې نه مخکي ته او دونه جوړي نزا جوړي تعرزنا خدا جوړي چې کتاب ولایو خړاږي او يم من شين الله صبح بحمده هر شي د الله تسبیحات نو کوو چې مشي دا خو شه دي نه به ورته یو کتیا کتنه به هر څه کوي چې ټیک دا ترځه وې خو تسدیق حدا چی جاندار تصفیح ده یو تسدیق جاندار وی یو تسدیق هغه څه جاندار نه جاندار تصفیه کوي چې بل هم بچی دي شي شین بوټه کم تصفیه وای دا هغه تصفیه متعدده بل هم بچی دي وای کوه چې دا پاکه جاما مسنونہ جاما چې کما تسبیح وی خیرنګه جاما خیرہ فسنہ جاما کوي هغه مت باندې مې جاریه چې کم تسبیح وی ما یې راکړه هغه تر باندې نو دا جاریه مستخل تسہی حاج بمجې په واسه چې کوم تسبيحات وې حمار قلب هغه تسبيحات وې انسان مسلمه چې کوم تسبيح وې انداج کومه تسبيح وې غیر مسلم یا چې کله خارشي دا تسبيح نه وې یو ذاته یې کوي به دینه محکی خلق او قبلونو کوونو کور د دې د دین استیجاد پیش کوي شاه سه بو در سواي وره سمس حقې په دې رد کړې دي پایته بوټې د مخبري د هغه کټ کول نشته د دې وینا نشته چې دا او خاص دي او خاص او سوف زایتي مخالکې نشرا وسته اذانو کله دې باندې کړه یا کو دې باندې د پاره کړه یلبا ته متولي jihad د وقبد لولې صحیح خبره ده چې حدیث ورا ازنجه د بوخاري حدیث دی اعتراض همش دي زنه روایتونه کې جریدا بیدار راولا ځین کې راځي چې بیداروا کل راہ ذکر کیجی کل رجلین کل قبور الامصار ذکر کیجی کل بن اجاز ذکر کیجی کل قبور النساء ذکر کی کل وی جاہلیت کی حلاق شویدی کل داشر اسلام کی كردا الفاضل القديكي لان دعن خفق عن ما لم تيبسا كردا ش الفاضل جي لا يزال عن العظام ما دام روتين الفاضل محتدي اصل <سؤال> و جدا <سؤال> دره حبيض معنا دانده شدا عذاب بده دينا تخفیف ومیتر وشه دو پوری شو شو باب عذاب ده ما کهینا شاید عذاب بده دو چه دونه مخه مخه رخش سنوا <سؤال> ماهنه سلاح عذاب بده دو چه دونه وإذا كانت تحديدون محك محك بلا عذاب لدين ورحمة الشباب أخبرهم هذا محنة أمدادا قال ابن المصنى حدثنا وكي قال حدثنا ابن محمد المصنى أبو حديث محمد محاجمنا نقل كذلك؟ او محمد مصنع دا حدیث دا رکینا امنا خلکل دی. فا امنا مصنع من دیت تا قدری کلام دی دی و جنا. داده دا شیقه دی. نو صنع دی بیزه که. یو باب بابلوی کو بس کو. باستر داده کان شمبی الله دې خیر پر وسه امين دې پوښتنه وازه مونږ هیله استاد په دې باندې کې سماک کړې ها ها دا دعاوې د خپلې مقدسې ده او پرونو هم صفاله ده ها اپورونو ته نه پلي ناو سازانه چی راولیو خطا شو خولیوکا اه؟